Доктор ще раз подякував йому і цілому шановному товариству за труд. Стиснули собі руки і розійшлися. Доктор пішов до готелю, зібрався, післав до ф'якра і поїхав додому. Кілька миль їзди болотнистою, хоч мурованою дорогою, крапання осіннього дощу, якби хто тарабанив побуді, попасу якийсь кошмі, і під вечір відчинив Антоні Браму. Ф'якр об'їхав пів газону і під'їхали. Прибрався, увійшов до салону і застав там одну тільки христину. Ой, лишенько, які ви стали, пане докторе, невже ж ви так втомилися на тих поганих маневрах? Та й погода ж була, в нас усі куди ходять, то позіхають, хоч воно і як не комільфо. «І ви, панно Христино, змарніли, личко так зблідло, на устах немає тої краски, що була перша». Не мов, щоб заперечити його словам, спаленіла аж по саме волосся. «Я також відбула свої маневри», – сказала тихо, стаючи у вікні з лицем на залю, щоб не міг добре бачити, що діється на її обличчі. «Ого, що я чую», – сказав доктор. «Так-так, набираємося життєвого досвіду, шановний пане докторе, вже й час». Двадцята весна минає. І що ж такого? Багато говорити, а мало слухати. Лишім, колись, другим разом. Ось і мати надходить. Графиня привітала його ввічливо, але зимно, ніби забула, з якою саможертвою працював він недавно, щоб побороти холеру. Як тоді піклувався ними, а не дбав про себе. Правда, це був лікарський обов'язок, але й обов'язок має свої границі. Зимно, яким повіяло на нього від графині, огрів граф. Жвавий, бадьори, як звичайно, дуже старано вбраний, підійшов до нього і обійняв як сина. Славити Бога, що ви вже вернули. Не знаю, як вам за нами, але нам за вами таке добре скучилося. Жартуєте, пане графе. Ні, чесне слово, спитайте моєї дружини. Дружину якраз у цей мент напав кашель. Пані графиня перестудилося. «Так, трохи поганий час, дощ і зимно. На ніч дамо аспірини, пані графиня полежить два-три дні в ліжку і як рукою відійме. Не варт турбуватися нами, ми вже старі. Наша річ – біля печі сидіти і кашляти. Тепер на молодих черга. До них належить світ, вони тепер усе, а ми – нічого». Сказавши це, значу, що глянула на доньку, котра голову додолу схилила. Доктор догадався, що тут у його відсутності щось зайшло, але не міг догадатися, що таке. За хвилину надбіг з лісу Гравчук. Навіть не перебрався, тільки вскочив у Ловецькому вбранні і кинувся докторові на шию. «Як маєтеся? Коханий професор, здоровий? Чогось посоловів? Але ж вам до лиця офіцерський однострій. Правда, мамо, пану професорові дуже гарно в гранатомію?» Вафен року з золотими гудзиками і зі звістками. В офіцерському однострою кожному мужчині добре, притакнула графиня. Він відмолоджує мужчин. Доктор зрозумів, оце відмолодження, і в душі питав себе, яка муха сіла графині на ніс? Чого вона хоче від нього? Коли б знала, що він нині рано за їх честь своє життя на непевну карту клав, може б інакше ставилася до нього. А графиня «Офіцерський однострій кожному до лиця, але вбігати до салону прямо з лісу з болотом на чоботях – це якась нова мода, це легковаження родичів, мій молодий пане графе». Графчук поцілував маму в руку. «Прошу вибачення, але я так втішився доктором, що забувся. Графиня, простять мені цей гріх. Прошу вибачення. Не графиня, а мати». «Мама добродійка», – сказав Графчук і побіг, щоб перебратися». До підвечірку я в жакеті, в лякерах, шовковою хусткою в лівій нагрудній кишені тої самої фарби, що й краватка, і з хризантемою теж такої самої фарби. Це була ніби відповідь на докір графині, бо молодий панич у себе дома, як не було гостей, вбирався гарно, але не так вибагливо. Та відповідь ще більше впевнила доктора, що вдворі йде якась тиха боротьба між графинею та рештою родини. Питатися не було як і кого. Хоч жився з ними, але в їх родині непорозуміння ніколи не встрявав, догадувався тільки, що тут діло між графиною і дітьми, мабуть,